Prefetarekin bildu da delegazio bat, txisto raranburuen eta iiaes sesnalen egoera espiktu, eta Frantziako presidenteari gutun bat elaraz diezaion. Pol bat diola doniban eloitzunga uzapezoiak irakurri du bere eskaria.s au. Pays Le conflit armé et politique en Espagne et en France est entré dans un procesus de résolution. La Conférence Internationale d’Ailité 17 octobre 2011, prezidei par M. Kofi Annan, anzik la Konferenz Humaniter por la Pe en Pai Basque Maritxu Polizbaziozko delinienz... abokatuak esplikatu digu, zigor ordezte horrek zer erran nahi <tose> Galetzen duguna da e, e, biziosorako konena hori horietama urtera ere matea. Ez da muriste batez, eh? ez dut itz hori ez dut gokoko zergaitik. Seren 30 urte hori eskatzen dugu seren eta Espainian konenatuak izan ban animazio ziren 30 urtetara konenatuak izango ziren. E, beraz eskatzen dugu azkenean Espainian arriskatzen zuten edo izango zuten kondena ekintza hoientzat, eh? koneratuak izantzien ekintza horientzat aplikatua izatea aranburuta esnal libratzeko aukera bakarra dela eginduten desmartza iduritzen zaio Batxitx Zalabegi Hendaiako auzapez ohiari Nik uh, pentsatzen utala ere uh, bercela hori egin Badakigu Bakarrik eta presidentak baduela uh, gakoa urtatik eta dialitzeko beaz hori egin behartzen Eta hortako pentsatu dugu prefetarekin gauzak obeto joan entzirela Eta direktuki hortako egin dugu derzmartsak der der ordu batea zanengo mira Eta naskia entzundu gure emezua argiki entzundu, mintzatu gira pixkat denetaz Eta gero ihor egitu segiduan atxalde berian gure gutuna behaz Uste dut, uh, kompritutuela, zertzen, uh, galdeiten duguna. Beaz, guai, uh, esperantza behar da txiki. Nikosikon dut, zer ageraten duten, badut, bai, uh, pensatzen dut, uh, posibilen dut. Silviana, lo diputatu sozialistak ez ditu oso ongi hartu Bernard Cazeneuve, frantziako barne ministroak egin adierazpenak eta etorkizunean hobekia izatea espero du. Forcément ça commence à bouger mais apparemment ça bouge toujours du même côté. Bai, mugitzen la da la baina beti alde berean. Civil, ça firme, ça firme de jour en jour eia, il y a une belle dynamique. Gendarte zibilaren nahia gerota ardiagoa da, dinamika politikoa tuada, gendarte zibilak eztu etxiko. Donc pour discuter, pour essayer d'avoir une sorte de dialogue de negozia. Eztabaida edo negoziazio batera heltzeko uste dut mai baten inguruan jarri behar dela eta Bernard Ka Zonovven ironikoak iduritu zaizkit. Tenen ironi Et ça ça m'a fait peine et je l'ai déploré. Donc j'ose espérer que nous serons mieux entendus. Que ça soit pour les izanen girela izan bi preso hauentzat pre edo orokorkiago presoentzat biktimentzat ere errespetua zor diegu biktima guztiei izan etarenak edo galenak. Sa, je crois qu'il faut bien se le rappeler nous leur devons un respect je dirais à toutes les victimes de conflit que ça soit victime de thé ou victime de guerre. Azkenik, jon parotek momentuz eskaera hori ez egite erabaki du baldintzapeko askatasuna eskatua baitu bosgarren aldiz eta erabakiaren bea baita. Eta hori dezagun bukatzeko, manifestaldia antolatua dela, preso hauen alde baita ere oier gomez presoeriaren alde, helduden larun batean arratsaleko bostetan bai honan.